Ja tornem a ser aquí un altre programa del Cabàs de la Montala i avui us parlarem, us parlarem de literatura i de la gent Austen, una autora que va viure fa dos segles però que té moltes coses que encara avui dia són vigents. Però per parlar de la gent Austen m'agradaria contactar amb una bibliotecària, amb la Susi Rodríguez, que ens parlarà des de la biblioteca de Terrassa del Districte 3 que la tenim aquí per la línia telefònica i que ara ens la passaran. La Susi és membre del prestatge virtual de novel·la, que som un grup de, un grup de, de bibliotecaris que preparem Preparem notes, ressenyes sobre, sobre autors clàssics i actuals. I bé, treballem en equip, o sigui que a la biblioteca no només fem tota aquella feina que veieu del dia a dia, sinó que entre nosaltres tenim equips de treball i anem preparant temes. I des de fa un temps amb la Susi hem anat preparant aquest tema de la gent Austen. I ara ja ja us, us la passo. Eh, Susi, hola! Hola, bon dia, Antònia. Felicitats, que avui és els teus sants. Sí, és veritat. Sí. Dimarts 13, sí, sí, ja... avui. Sí. Molt, Molt bé. Molt bé, gràcies. Eh, Susi, de, de fet, eh, eh, abans d'entrar en, en matèries eh, i parlar de la gent Austem, eh, m'agradaria ah, eh. aprofitar que et tenim aquí... Perquè, perquè sabem que la vostra biblioteca la del districte 3 de Terrassa està uh -huh. especialitzada en novel·la romàntica i que teniu més de 1.600 llibres d'aquesta uh -huh. temàtica eh, sí, m'agradaria sí. que ens expliquis una mica les tipologies que trobem de, de novel·la romàntica doncs sí, mira eh, jo treballo aquí a la biblioteca del districte 3 de Terrassa i aquesta biblioteca la porta una directora que es diu Núria Mancho que fa més de 20 anys que treballa aquí i va crear aquest fons especial de novel·la romàntica perquè va veure que a la gent que li agradava molt i clar, com que sortia tant i tant, va pensar, bueno, d'anar-lo ampliant i això fins que ara Pues que tenim més de 1.600 llibres i, i ella, la directora a la que és l'experta, va veure perquè ella s'ho ha llegit tot absolutament tot de novel·la romàntica uh -huh. i va veure que hi havia un, unes tipologies de la novel·la romàntica i les va diferenciar i les tenim penjades a la nostra web perquè la gent sàpiga que hi ha hagis distintes novel·les romàntiques no? i per exemple tenim la, la novel·la romàntica històrica que parla d'èpoques històriques com pot ser l'edat mitjana la regència britànica l'època victoriana després està la romàntica contemporània que bueno, se centra en problemes de parella de sexe, de filtreig i tracta, ai, perdó, tracta no, de llibertat no, ja. sexual de d'independència econòmica femenina bueno, aquesta és la contemporània després hi ha la romàntica fantàstica que tracta, per exemple, de viatges en el temps i això permet als protagonistes viure en altres èpoques llavors hi la novel·la romàntica paranormal, que és la que descriu la relació entre un ésser humà i un vampir, un demoni, un fantasma, fades i coses així. I per últim hi ha la novella Chick Chic-Lit, que va adreçada a dones joves que són solteres, que tenen entre 20 i 30 anys i que parlen de problemes actuals des d'un punt de vista molt feminista, i més o menys això és la esta novel·la romàntica molt bé, eh, sí, sí, hi ha diferents tipologies, respirar, sucier jo no he pogut evitar tampoc tu sí, és que això de, de, de, del directe té té una mica de sí. nervis i, i la gola sí. és molt interessant teca, sí. és molt interessant això que, que ens expliques i de fet uh -huh. a vegades pensem que només hi ha un tipus de novel·la romàntica i com, com ens ha explicat la, la Susi doncs n'hi ha molts i molt diferents uh -huh. eh? entre una novel·la xil·lic i una històrica potser no no hi ha gany no, I, i, i quina és a, hi ha alguna tipologia que tingui més bona adaptació en aquests moments o sí? Sigui? ara s'està llegint molt la, la novel·la contemporània es llegeix moltíssim la, la històrica sembla que la gent ja està més, una mica més cansada perquè és la, la novel·la més de sempre uh -huh. i ara la gent busca més les coses contemporànies i les de xicli però bueno, en general la gent que es llegeix romàntic és que s'ho llegeix tot, és una passada van bueno, amb, amb unes carrerades de llibres impressionants. Sí, sí. Molt bé. Parlem de Jane Austen suc sí, parlem de, de, aquest, aquest treball que hem preparat en, entre tu uh -huh. i jo que es diu Dones a la literatura i Dian. Sí, sí no? de, fem una miqueta de, sobre la seva vida de fet eh, va néixer el 16 de desembre de 1775 a Steventon i va morir el 18 de juliol del 1817 o sigui, aquest juliol farà dos segles eh, Jane Austen no va sortir mai d'Anglaterra era filla d'un rector de parròquia i durant la seva infància va tenir forts accés als llibres i a la cultura. Doncs a casa seva s'organitzaven vetllades teatrals. Moltes vegades la mateixa gent, Austen, feia, feia de, de triu o altres vegades fins i tot escrivia el, el guió de l'obra de teatre que, que els seus pares representaven. I diguéssim que va viure en un ambient molt, molt envoltat de llibres, però tot no va ser feliç i, perquè també va passar durant dos anys, va estar in, quan tenia vuit anys la van portar a un internat i va estar dos anys, cosa que es veu que era una cosa freqüent en aquella època entre les classes mitges i altes. Eh de les quals la, la gent Austin pertanyia a la classe mitja no? Aleshores, eh, ella doncs, eh, ja ho hem dit que tot i que eh, no va sortir d'Anglaterra va escriure en, en, en un poble que es deia Steventon va escriure als seus 25 primers anys la, eh, dues novel·les una era a l'abadia de North, Northinger i després la seva família se'n va anar a Abad i allà va escriure doncs, doncs altres, altres novel·les Mans Fins Part, Emma, Persuasió eh, això no es va moure gaire dels mateixos ambients i va freqüentar la mateixa gent però a les seves obres hi ha molta, molta imaginació i va morir, va morir relativament jove quan tenia 41 anys hi ha un misteri sobre les causes de la seva mort, Susi? Sí, sí, Antònia, jo també estic al cas d'aquest misteri, perquè justament ara que es compleixen els 200 anys de, de la seva mort, eh, hi ha una bibliotecària uh -huh. que, que treballa a la Biblioteca Britànica que va descobrir que, que probablement la Jane Austen va morir per enverinament a Mercènic. I aquesta, aquesta bibliotecària, eh, per sostentar aquesta teoria, es basa en, en tres parells ulleres que es conserven de la gent austènt. I aquestes ulleres tenien diferent de graduació. I per això eh, es creu que la gent a austè tenia cataractes. Mm -hmm. i, I justament que estaven provocades per l'enverinament a marcenca. Aquesta informació l'explica amb tots els detalls en un article que va sortir publicat a la l'ABC Cultura al març d'aquest mateix 2017. Déu-n'hi-do, déu, mm -hmm. déu quins temps. Eren... Sí eren uns temps convulsos eh? l'època que va viure Gen Austen era l'època de, de la de la regència al Regne Unit entre 1795 i 1837 quan el rei George III va ser considerat no apte per governar i es va instal·lar el seu fill George IV com a príncep regent també hi havia les guerres napoleòniques que no van finalitzar fins a bueno, 1915 va ser la batalla de Waterloo, no? Aleshores, eh, una època m, també amb molts canvis científics. Sí, sí, justament es va publicar uh, Frankenstein sí. de la Mary Shealy el 1918 i, i Antonia, no sé si t'has parat a pensar que el Frankenstein en realitat podria estar concebut com una història d'amor perquè el ah. monstre en realitat el que vol és ser acceptat pels humans. I això, eh, i per això li demana al seu creador que faci alguna cosa que l'humanitzi. No sé, diuen que també es pot interpretar com, com la recerca de la immortalitat. Es donen diferents versions. Sí, és curiós, eh? No, no m'havia parat a pensar això de l'acceptació del monstre. Està molt bé. Eh, seguim, Susi, parlem de la, de la situació de la dona. A l'època que va viure a Austen, les dones no podien heredar ni podien tenir ingressos si no es casaven. per això el seu objectiu principal era el matrimoni eh, Jane Austen no es va casar mai no, no, no es va casar mai la, justament a la seva novel·la que es diu eh, bueno, a la novel·la que comentaves abans eh, més tard, la Vicentina sí. Wolfe va parlar a, a una cambra pròpia uh -huh. i us llegiré un fragment perquè veieu que, de, del que parla. Eh? Mira, quan em demaneu que us parlés de les dones i la novel·la, va tenir a seure a la vora d'un riu i em vaig posar a pensar què volien dir aquests mots. Podria molt ben ser que no m'exigissin sinó unes observacions sobre la Fanny Barney, unes quantes més sobre la Jane Austen, però havent-hi començat a reflexionar no vaig trigar gaire a adonar-me que mai no aconseguiria d'arribar a cap conclusió. Jo, en canvi, no podia sinó proposar-vos una opinió respecte un punt menor. La dona que es proposa escriure novel·les ha de comptar amb uns diners i amb una cambra pròpia. Aquest fragment està tret de, de la novel·la Una cambra pròpia que va escriure la Virginia Woolf déu nhi jo penso que té força raó, no? I sí. això encara avui dia ha de ser vigent, de fet. Per escriure has de comptar amb unes miques de diners sí. i una cambra pròpia, no? Uh -huh. Bé, eh, parlem de, de les obres, de la publicació de les obres de Jane Austen, de les sis novel·les que va escriure, només quatre eh, van ser publicades a, en vida. La seva temàtica, eh, ja hem dit que va viure una època convulsa, una època de guerres però ella escrivia sobre el seu entorn, sobre la vida quotidiana dels veïns la classe mitjana i alta del segle XVIII i XIX i les seves històries parlaven de navegants, de parlamentaris, de terratinents els personatges es, es mouen seguint uns, uns costums uns codis ètics eh, que moltes vegades aquests costums els acaben oprimint fins que, fins que es revelen però sobretot, sobretot Jane Austen es va centrar en la vida de les dones va explicar amb tot luxer de detalls com eren els balls, els compromisos, els drames d'amor. aquesta novel·la que estem parlant tota l'estona, la badida de Northinger, doncs et va dedicar hi ha alguna pàgina en què es dedica a parlar línies i línies a descriure les musssolines de seda d'un vestit. Exactament Antoni, això et volia comentar perquè justament aquesta minuciositat s'ha d'interpretar com una crítica en realitat està fent una sàtira de la societat perquè de fet la complexitat d'idees de la seva ficció Nomé sense evidència aprenem a llegir entre línies i realment veiem que està criticant a la societat. Sí, a mi també m'ho semblaassoassocia aquesta, sí. aquesta exageració que tu tros eh, veus sí. que hi ha, doncs, això que hi ha un, una certa sàtira no? com, com, com si se n'emmorlés. Per això. És una autora que, de fet, que de fer tu penses la veus com una romanticona així una mica bladota de tant, mm. de tant parlar de valls i de mai Miss Catherine i Miss Han i al final realment veus que hi ha, que hi ha molt més parlem, parlem de l'estil, del seu estil innovador ella va introduir comentaris literaris d'altres obres a les seves novel·les i aquest recurs eh, ja va ser utilitzat per, per Cervantes al Quixot Efectivament, sí, sí, va, va fer, va utilitzar recursos, igual que Cervantes, i va defensar per quina raó era important llegir novel·les, i va parlar d'altres obres contemporànies dins de les seves pròpies novel·les. Per exemple, hi ha un, exemple, un, un tros que parlen entre la Catherine, que és la protagonista de l'abadia de Nortinger, que llegeix els misteris d'Udolfo, de l'Anne uh -huh. Radcliffe, i us llegiré si vos si, uh, sí. si et un fragment que tinc entre uh, uh, Henry i la Catherine que són els protagonistes ah, perquè bé. veieu com anava que sembla sí, veiem com, com parlen de, sí. de literatura o perfecte uh -huh. sí. mira, el Henry li diu has viajat a l'extranjero? la Catherine contesta no, no, me refiero a lo que he leído siempre me recuerda al país que Emily i su padre recorrían en los misterios de Odolfo Pero usted nunca lee novelas, ¿no? ¿Y por qué no? Bueno, porque no son lo bastante inteligentes para usted. Los hombres leen libros mejores. Roger le contesta. Quien no sea capaz de disfrutar de una buena novela, sea dama o caballero, ha de ser un majadero intolerable. He leído todas las obras de la Radcliffe y muchas de ellas con sumo placer. Tan pronto como empecé a leer los misterios del golfo no pude dejarlo. Recuerdo haberlo terminado en dos días y siempre con los pelos de punta Aquí tenés el trosset Antonia, aquest tema sí. sí, sí, és, és curiós que això, que mm. és introduir fragments eh, de, de comentaris sobre obres de l'època o anteriors en, en dintre de, de la trama de, de la novel·la Per això que eh, jo crec que hem de considerar, ja la, està considerada Jane Austen és una autora clàssica de literatura i és tot un precedent per tenir en compte un precedent per, per tota la literatura feminista que vindrà després i, i, i que va marcar un, un, una, bueno, moltes innovacions a part del fet que, que hem dit que va posar el focus sobre les dones i això tenint en compte que estem parlant de fa dos segles Eh, això és un fet revolucionari sí, sí, sí, sí. Eh? hem trobat també algun fragment on fa una crítica dels llibres d'història protagonitzats per homes sí, mira Antonia, també tinc aquest fragment de la Catherine de la mateixa obra de l'abadia de Nottingham que la Catherine diu això oi que cúdios diu, Ojalà me interesara a mi també la historia leo un poco per obligació, però no encuentro nada que no me irrite o me aburra. Las querellas de los monarcas y papas, con guerras y pestes a cada página, tantos hombres que no sirven para nada y tan pocas mujeres, es muy aburrido. Exacta. Jo crec que si aquí apliquem allò que dèiem abans de llegir entre línies, podem entendre, podem entendre moltes coses. Que, no, que, no, que les dones que no sortien i a ell això li semblava fatal i diu, mira, que me semblava avorridíssim això no, no li agradava i ho deia Exacte. i està molt bé, sí que és innovadora sí la noia, realment fa dos segles i l'impactant encara resia avui en dia i que ens resulti així de, de proper, no? I tant, i tant uh -huh. eh, aconsegueix dir les coses d'una forma, jo diria que senzilla no? sense masses paraules uh -huh. però s'entenen sen, sen Perfectament. Sí, sí. quan a influències Austen va tenir detractors com Mark Twain, Charlotte Bronte i també va rebre elogis de Virginia Woolf de Harvey Lee, de Kipling de Walter Scott les seves novel·les com moltes escriptores de l'època van ser publicades de manera anònima i ella mai va formar part de cap cercle literari de fet, eh, fins després de la seva mort la seva germana Cassandra i el seu germà Henry van decidir publicar Persuasión i l'abadia de Northinger eh, dues novel·les que havia deixat manuscrites fins a aquell moment no va aparèixer per primera vegada el nom de l'autora De nhi do eh? Déu-n'hi-do sí, això... no, no, no. això... sí, sí, això diu molt Eh, un recorregut de lectura recomanat doncs la Susi jo hem pensat que si voleu llegir en Austen podríeu començar per aquesta novel·la que hem comentat exhaustivament en aquest, en aquest programa La badia de Northinger que és una obra que es va publicar pòstumament i que és una obra que va començar a escriure, eh, això, eh, és la primera que va començar a escriure i la, de les últimes en publicar-se després de morta. Aleshores, és una novel·la gòtica que barreja escenes de la vida quotidiana amb altres de misteri i de terror. Sí, mira, Antonia, per exemple, amb aquesta obra que parlem eh, a la pàgina 140 quan s'inicia la visita de la Catherine a l'abadia, l'estil canvia completament i passa de ser una novel·la costumista a, a, a trobar doncs, un, un, un relat de misteri i de terror, no? per exemple. I també hi ha un tret de molta modernitat a la pàgina 285 en què l'autora, Gin Austen, es posa a parlar directament amb el lector. Mira, hi ha un tret que diu així... Respecto al desenlace final, difícilmente podria transmitirse al corazón de mis lectores, que mis habrán adivinado. Ho veus? De ve fet, és directament, i això, això abans no es feia, això sí. és una cosa molt novedosa. Sí, uh -huh. és que clar, jo ara pensava, a vegades penses al Vilamates, allò que comença a introduir sí. llibres, que parlen de llibres, doncs mira, dos segles abans ja tenim aquí a la gent Austen. Eh... Sí, d'una lliçons... Sí, sí, i tothom es pensa que és una romanticona i resulta que que és, un, que és una clac sí, sí. jo també ho sí, estava sí. pensant gràcies Susi sí. seguim amb l'itinerari jo després recomanaria Orgull i Prejudici que va ser publicada al 1813 després Sentit i Sensibilitat l'any 1811 Emma 1815 Mansfield Park 1814 de fet aquesta de Manfield Spark és curiosa perquè explica la història aquí surt un personatge que no, no és gaire freqüent a les seves obres que és la Fanny Price que és una noia d'origen humil i ella ja sabeu que sobretot retrata el que són les classes mitges i altes i aquesta noia es trasllada a la mansió dels seus oncles a viure eh, diguéssim que la l'acullen però li fan tot tipus d'humiliacions i és curiós que que Austen quasi no parla del que permet que tot funcioni en aquella mansió no parla de la colònia sucrera britànica d'antigua al carib Sí, sí, aquí es reflectida aquesta, aquesta cosa de negar-se una mica i de fugir de parlar dels fets històrics, però sentem perfectament que s'està referint a la colònia de sucre britànica del Carit i en canvi ella pues, ho, ho passa com així per sobre. De puntetes, uh -huh. sí, sí, sí perfecte. Continuem amb, amb l'itinerari Lató, després tenim persuasion en l'any 1818 després tenim una, un llibre curiós posterior que és Lady Susan que és una novel·la epistolar Eh, que va començar a escriure el 1794 i que es va publicar molt més tard i és una metàfora sobre la intel·ligència de les dones SuCI i sobre, sí, sí sobre la capacitat de diríem de manipular els fets perquè aquesta Lady Susanne és així un personatge que s'ho fa venir bé al voltant d'un casament, bé, per aconseguir el que ella vol, saps? I és com una exhibició d'estratègia <laughs> que quedes allò parat bé, bé. Sí, sí. si et sembla Susi que et sembla si, si ho deixem aquí està genial, Antònia, molt bé Moltes gràcies per convidar-me al teu programa No, Iara, per nosaltres és un plaer que, que puguis haver participat i, i, i bé, que ens hagis ajudat a preparar, a preparar aquesta nota i que parlem de, de novel·la romàntica de la que, ja dic, la Biblioteca de Terrassa del Districte 3 són, són uns experts de, de novel·la romàntica ah o sí sigui si voleu una cap allà us ajudaran i us assessoraran molt bé. i, I... Tant, i tant, aquí estem a, a Terrassa per tothom que vulgui. al, al districte 3, aquí estem. moltes gràcies dAntònia, una abraçada. Una abraçada de vosaltres també i fins una altra. Fins una altra I bé, això és una mica el comentari de la gent Austen i jo us volia comentar que totes aquestes novel·les que hem citat que les podeu trobar a la biblioteca podeu venir a agafar-les en préstec teniu més per lleixir-les si en aquest temps no l'heu acabada la podeu, reno, podeu fer una renovació del Presta, aquí tenir-ne tres mesos més i que val molt la pena que és molt, que és molt interessant aquesta autora i a vegades ha quedat una mica diluïda com, com allò, aquelles novel·les romàntiques tan embafadores i com hem intentat explicar vos doncs hi ha, hi ha molt més. Hi ha molt més i és qüestió ací a poc a poc entre línies i, i tenint en compte el contest. tant a que bé per això és un clàssic. No? A vegades ens plantegem com és que uns llibres queden és, és a dir, es fan clàssics i altres al cap d'un temps al cap d'un segle o dos doncs, han estat oblidats doncs a vegades el valor dels clàssics és precisament que no perden la frescor, no perden la vigència, i també diu molt de la, de la capacitat dels seus autors, que eren unes menys privilegiades, que van saber dir coses molt enraonades, tan enraonades que encara avui dia són vigents. Aquest és eh, bueno, ha estat un intent de definir un clàssic. Bé, eh, us volia comentar que... A l'estiu doncs, no podrem fer el cabàs de la muntala, no podrem estar amb vosaltres, però que hi tornarem a l'octubre amb moltes idees, amb moltes ganes d'engrescar-vos a llacir, perquè, com ja sabeu, eh, recordeu que quan llacim el nostre món és molt més gran. Eh, tornarem a l'octubre. Això no vol dir que la biblioteca Tanki que durant l'estiu continuem, continuem amb llibres, amb música, amb pel·lícules, amb revistes, amb préstecs, podeu venir a estudiar... Podeu venir a dues de les activitats que fem a l'estiu que estan molt bé, que són la bibliogincana pels nens, eh, on aquest any parlarem del Jonathan Mayfive, que parlarem dels viatges de Gulliver, organitzarem proves perquè perquè la, la mainada pugui, mentre s'ho passen bé, puguin aprendre coses de literatura i també tindrem el maridatge literari, on tindrem el, el Josep Pedrals i tindrem a l'Esnau Baranger que ens parlaran de, de poesia, eh? Vinegre en copes roses, porta per títol el maridatge literari d'enguany i que, bé, esperem que, que us agradin molt les nostres activitats d'aquest estiu i que, bé, estarem allà on sempre, amb l'horari habitual, només amb un petit canvi i és que a l'agost, els dissabtes, al matí, tindrem tancat. La resta, tot com sempre. Moltes gràcies i aquests breus minuts que queden de programa us posarem un petit fragment d'una adaptació d'aquesta novel·la, l'abadia de Northinger, de la gent Austen. És en anglès perquè és un recurs que tenim a la biblioteca, en llibres, són adaptacions de clàssics, amb un CD que els acompanya i que ens permet, mentre anem llessin, també aprendre, aprendre anglès. Us deixem amb l'abadia de Northinger que tingueu molt bon estiu siguegueu feliços i ens tornarem a retrobar l'octubre. Moltes gràcies. Northanger Abbey by Jane Austen Reld by Florence Bell Chapter 1 Kathine goes to Bath. It was January 1802. Miss Kathine Morland was very excited. She was going to stay in the city of Bath for six weeks. She was going to stay with her friends, Mr. and Mrs. Allen. Bath is a beautiful city, Mrs. Allen said. We will enjoy ourselves in Bath, Catherine. The best people in society will be there. We will dance at balls and we will go to plays. Will I meet a handsome young man? Catherine asked herself. Catherine Morland was 17 years old. She was a pretty, happy girl. She was slim and she had dark, curly hair. Catherine lived with her family in the village of Fullerton. Her father was the clergyman of the church. It was the day of the journey. Catherine put her clothes in leather cases. Her mother helped her. Take some warm clothes, Mrs. Morland said. The nights will be cold. Soon, everything was ready. Mr. Moreland gave his daughter some money. Catherine got into the Allens' carriage. She said goodbye to her family. And Catherine Morland started on her journey to Bath. <laughs> La música Anastapur a Radio Zambi. En 74 FM a Radio Zambi. La música Anastapur. La música Anastapur. Here I go, about see again, sunshine fills my head, and dreams hang in the air.